Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Král Herodes uslyšel o Ježíšovým, neboť jeho jméno se stalo známým. Říkalo se, že Jan Křítel stal z mrtvých a protože v něm působí zázračné síly. Jiní říkali, je to Eliáš jiní zase je to prorok. Jako jeden z proroků, když to Herodes uslyšel, řekl... Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen. Herodes totiž dali Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiádě manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovým, není dovoleno, aby směl za ženu manželku svého bratra. Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach, znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým host, host, hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce, požádej mě, oč chceš, a dám ti to. A pod přísahou jim mnoho slíbil, o cokoliv požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království. Ona vyšla ven a zeptala se mam, matky, co bych si měla žádat, ta odpověděla, hlavu Jana Krčítele. Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si, chcí, aby smí dal i hned na míse hlavu Jana Krstitelem. Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král Kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a stěl ho ve vězení. Přinesl jeho hlavu na míse a dál jí dívce a dívka jí dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, na co mu to bylo? Nemě, nemohl trošku držet pusu ten Jan křtítel, a ještě tak tvrdě, není ti dovoleno, to vůbec lidi nemají rádi slyšet takové řeči a ještě říkat takové něco před králem. Musel počítat s tím, že zahynem. A já položím pár otázek, jakoby úplně z jiné strany. A co ten Jan Křtítel měl dělat? Tak, jak se to dneska doporučuje duchovním pastířům? Naslouchat, doprovázet, povzbuzovat. Hřích je hřích. Jeden z oblíbených a velice populárních teologů České republiky, který žije, prohlásil něco v tom smyslu, nedokážu to přesně z hlavy citovat, že přece takzvané tradiční manželství přece nespadlo z nebem. A co si myslí ty, kteří se ho zastávají? Oni neví, že před tím takzvaným tradičním manželstvím byli v dávných dobách různé modely soužití, kterým se říkalo rodina nebo něco podobného jako rodina. Jeden venkovský faraš poznamenal jistě svým vzděláním nedorůstám do kotníků onomu velice populárnímu a velice váženému teologovi. Ale co vím, manželství spadlo z nebem. První kniha Mojžíšova a potom právě slova Ježíše o manželství spadlo z nebe. Podobně jak mnoho jiného pán udělil přímo z nebem aby objevil nám to, co je v něm, aby zahrnul nás svou slávou tím, že nám lidem uděluje různé schopnosti a možnosti, které jsou velice podobné tomu, jak to je u něj, u Boha, u nám, který je ve třech osobách, Bratři a sestry, když my porušujeme ty tajemné odkazy, které Pán Bůh nám zvěřil, my se definitivně odřezáváme od Boží milosti. Tomu se říká těžký hřích. A těžkých hřích je zároveň smrtelných hřích. Já se setkávám s tím, že v dnešní době někdo mlně šíří a lidé to často opakují dokonce někteří duchovní otcové, že jakási gradace hříchů lehkých, těžkých, až potom smrtelných, ne. Do těžce hřeší. Ten v sobě zabil. Boží milost. Všichni bratři a sestry jsme vyzvaní k tomu, abychom ty boží odkázy chránili. A když někdo na ně vztahne ruku, ano, bude to bolet. Nehrajme si na diplomáty, ale stávejme v pravdě. Ano, pravda člověka vysvobodí.